не залишають східних регіонів. Загони терористів продовжують викрадати, катувати і убивати українських громадян. Тож, як на мене, і перший, і другий Мінські протоколи, навіть за умови суворого дотримання всіх пунктів Росії, точно не крок у напрямку остаточного вирішення конфлікту.